Oi, oi, oi, oi. Qual vai oi, ser, Bruninho? Qual vai ser, pai? Sereno? Tranquilinho então? Suave. O que eu ia te falar? Tá vendo aquela mina ali no canto ali? Que mina, mano. O cara tá com tecolé na boca ali, meu. Ô viado, fiquei sabendo que ela dá um ticolé Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Tá com o tecolé na boca. Ai. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Tá comendo um ticolet Tô comendo um ticolet Ticolet é muito bom Ticolet é muito bom Tá comendo um ticolet O sabor que ela gosta ui, é de melancia. Cuticole na boca, ui, ela fica safadinha. O sabor que ela gosta é de melancia. Cuticole na boca, ela fica safadinha. Sem bruno, vai sem Fiquei sabendo que ela dorme cuticole. Toma aí Eduardo, pega aqui Eduardo. Toma aqui Eduardo, oi, aqui, oi, oi, oi, oi, oi, oi, de oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Tô comendo um ticolé Tô comendo um ticolé Ticolé é muito bom Ticolé é muito bom O sabor que ela gosta É de melancia Com o na boca Ela fica safadinha O sabor que ela gosta É de melancia Com, o na, boca o de melancia. Com o na boca Ela fica safadinha Fiquei sabendo que ela adora o ticolé viu? Toma medo, Ada. pega aqui, Eduardo. Oi. Toma pega aqui, Eduardo. Oi. Toma aqui, Eduardo. pega aqui, do Oi.